Сталося так, що одного дня, коли вже сутеніло, я помолу йшов на за двома такими створіннями. Я їх був майже наздогнав, коли це зовсім поряд слух мені різнув пронизливий голос. Такий милий княжич, а такий шалапут, бігає за простими дівками, коли міг би лежати в обіймах найкращої у світі князівни. Погляд мій упав на стару обшарпану циганку, яку я кілька днів тому бачив на вулиці Толедо, коли її забирала варта за те, що у сварці вона збила комінькою з ніг водовоза, хоч який дуже й той здавався. — Що тобі від мене треба, стара відьмо? — крикнув я в тій жінці, але вона миттю вилила на мене ціле відро найогиднішої, найбруднішої лайки. Навколо нас швидко зібралась юрба роззяв, що риготали, аж за боки бралися з мого збентеження. Я хотів утекти, але стара, не встаючи з місця, схопила мене за полу і тихо сказала, скрививши своє бридке обличчя в глузливій посмішці: «Ох, княжечу, золотко моє, то ти не хочеш побути біля мене? Не хочеш послухати про гарнесеньке янголятко?» що вклепалося в тебе. На цьому слові стара на силу підвелася, мов обценьками стискуючи мої руки і зашепотіла мені на вухо про молоду дівчину, гарну й милу, мов ясний день і ще невинну. Стара видалася мені звичайною звідницею, а що я не мав наміру вплутуватися в нову любовну пригоду, то вирішив відкупитися від неї кількома дукатами. Проте вона не взяла грошей і, голосно сміючись, гукнула мені навздогін. «Ну, йди собі, йди, соколику, скоро ти сам шукатимеш мене з великою тугою в серці». Минув якийсь час я більше не згадував про ту циганку, коли це одного дня гуляючи алеєю вілла Реале я помітив поперед себе дівчину що здалася мені дивовижною, неймовірно милою. Я поквапився випередити її, і коли побачив її в обличчя, то подумав, що мені відкрилися осяйні небеса справжньої краси. Я, бачите, думав тоді так, як думає грішник, і те, що я тепер, коли мені не личило б, та, мабуть, і не вдалося б багато говорити про земну красу, Переповідаю ті нечистиві думки, краще за будь-які описи засвідчить незвичайні чари, якими придвічний уквічав милу Анджелу. Збоку біля тієї дами йшла, чи пак шкандибала, спираючись на ціпок, пристойно вдягнена жінка дуже поважного віку, що впадало в око лише завдяки своїй неймовірній товщині й чудній незграбності. Хоч убрання на ній було зовсім інше, а очіпок спускався низько на чоло, я миттю пізнав у тій жінці циганку з моло. А коли вона крибо посміхнулася і ледве кивнула головою, я остаточно переконався, що не помилився. Я не міг відвести очей від несподіваного дива. Красуня опустила очі долу. Вієло випало з її рук, я швидко підняв те вієло і, подаючи його, доторкнувся до її пальців. Вони затремтіли, і тоді в мені спалахнуло полум'я проклятої пристрасті. Але я не здогадувався, що настала перша хвилина жахливого випробування, яке небо наслало на мене.